2006 garrin urtetik aurrera euskal kulturera kunde eta durangoko azoka antolatzen duen geredia galkarteren arteko partai dezari eskerri parraldeko ekoizpenak argiago agertzen dira e, durangoko azokan espazio bateratu batean biltzen baitira iparraldeko egiturak aurtean. Amar egitura izanen dira presentazokan, zazbi argitaletxe, disko etxe eta bestelako egitura bat. Eta behatzi erakusmainetan mainetan, berrogei berritasun. Izanen dira pantsoa etxegoan, Euskal Kultur erakundeko zuzendariarekin emintzatu gara. Ba, uste dut urte du, guziz bezala, eta ez gaizki, ekoizpenen euneko jamaja, iparaldetik eto jiko da, behoi bat berritasun badira, behatzi erakus mai. Eta horren ere amak bat uh, ekintza, ko, kultura ekintza eginen ditugu anango espazio ezberdinetan. Beraz, hiper ukanendu bere tokia. Jakinez uh, ere, joanago eta gehieko badirela, bon, erakos maha badirela, bana badirela ere oto ekoizpenak, badirela hainbat uh, artistak, beren, uh, beren proiektuak edo beren diskak adibidez ahan arkoiztuko dit, di, dituztenak, eta gure katalagoan sartzen ditugunak. Nazguk egiten duguna, bari abide ekonomiko batzu zuen maiten ditugu harra har, iten diren egitu, egitureri eta biztenena segurtatzen dugu ere e, e, komunikazioa zena oso garrantzitsoua beita ere hemen Ipagaldian ezakutararaztia Durangoko azoka handi hori On Geroko baduko gure sarakoa baina hogidatxiko uste du bi azoka handi baditugun bakoitza bere bere mailan baina e, uste dut hor, kurutzatze gune handi bat den ere. E, badiren artistak badiren diren liburutekiak badiren diskaetxeak eta aiz jende etortzen den eta kurutzatzen dena hor eta Frangotan ondoko urtetako proiektuak beharra batzuek elgarrekin eramaiten dituztenak ere eta argitaletxe berriak ere present izango dira Bai, bat dira, bon, adibidez, uh, sarroia, bon, uh, urtean hor zen, hor gasi da ere beste ekoizpen batzuen egiten, e, gero bada Mata ami bada, e, bada Lako ere, hori beste uh, hauk literaturaren inguruko mitologiaz, ari, ari dire beste argitarretxe gazte bada, hori Pierre Lafonda idazlea, eta beraz bai, badira egitura berri batzu, eta hori ere horrek ere placer egiten duz, zerren baitez padakoa beita biztan dena, usaiako oliburuetaik eta disket, disketaik aparte, bereziki liburuak dira, oh, behar goi vegetuazun horietan, garantzitzoa da ere, hauk eta gazte literatura, hori beita ere gurea gure literaturaren, gure eskual literaturaren eta eskual kultur, eh, kulturaren ere geroa. Badurangoko jazuka gogoan hartu. Osorik da lelopean abenduaren borzetik zortzira iraganen dela eta argibide guztiak durangoko jazuka puntu eusuegunean dituzue.